ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء ورسره سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واكتفى بأسره إلى يوم الدين ثم أما بعد وقرآن كريم وصوري كويا نسي نازي الفرقان صورة كويا راستا ويا استنود نيستي ويا srca i ljudske duše u najtežim časovima koje proživljavaju muslimani. Isto kao što je Resulullahu sallallahu alaihi wa sallam bilo olakšanjem i lijekom u najtežim trenucima njegovog života. Kada je širio Allahovu vjeru među svojim narodom Kada im je objašnjavao jasne Allahove ajete, Božije riječi, a oni su i pored toga odbijali to. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ I poriče Kur'an tvoj narod, a on je istina. Prvo što je Kur'an istina, a drugo što je to o Allaho poslanit tvoj narod. Preče je da ga oni prihvate zato što je istina i zato što si ti od njih, što si ti od svoga naroda. I zato što te poznaju da si ti iskreni, da si ti taj koji dostavljaš Allahovu poslanicu. Ali inađa je jedna velika bolest koja se ne može liječiti u ovim običnim bolnicama. Pitali su Ebu Džehla. Koji je prije Islama nosio naziv, nosio ime Ebul Hakem, otac mudrosti. Pa kada je digao glavu i nos i nije htio prihvatiti istinu, nazvan je Ebu Džehl, otac nezdanje. Pa ga pitaju, šta ti misliš? Da li je istina ovo što govori Muhammed? Jer nisu cijeli da kažu Resulullah, Allah, poslanika, Kaže i odgovara, pa šta je vama? Mi znamo da on istinu govori, ali mi i njegovo plemen smo se natjecali. Pa kada bi oni nešto učinili i mi bismo to učinili. Pa smo bili u tome natjecanju u trkama kao dva konja koji jedan drugog ne može da prestigne. Pa se među njima pojavi poslanik od Allaha. A Kako mi to da postignemo. Nikada u njega vjerovati nećemo. I onda kaže: "Leula unzila hada al-Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn 'azim". Trebao je ovaj Kur'an biti objavljen jednom od ljudi iz ova dva velika plemena. Hoće te uzu Allahovo voljom da odlučuju koga će Allah poslati kao Allahov kao svog poslanika. A što se tiče ubijeđenosti, oni su znali da je to istina. Znali su i bili ubijeđeni, ali su pokušavali da nađu u sebi opravdanje i izlaz. Ovaj dunjanovički svakako, jer na Ahirecu ne ima tamo izlaz za njih. Pokušavali su u sebi opravdanje naći na svoje nevjerovanje. Pogledajmo sad ajeti kur'anskih kako nam o tome govore. وَقَالُوا مَا لِهَادَ الرَّسُولِ I govore... Svakako događa u mekanskom periodu. Kada su muslimani potlačeni. Kada se protiv islama svašta govori. I govore, to jeste muširici. Mali hadar rasul. Šta je ovome poslaniku? Oni neće da kažu da je on poslanik. Ali izrugujući se kažu. Šta je ovome poslaniku? Je kulut paame. Jede hranu. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاكِ I ide po čaršijama. Hoće da je melek tako rekuću. Pa ljudi to što je Allah vama poslao svoga poslanika jednog od vas, pa to je čast vama. Ali činjenica je da ljudi to ne shvataju. Ponos njihov je to što im je Allah dao poslanika jednog između njih. Pa zašto ga onda poriču? Hoće da kažu zašto Allah ne pošalje melek. Kao što do današnjih dana govori, pa što to Allah čuda neka ne učini, pa bi smo misli vjerovali. A Allah im odgovara, وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ Kada bih htio tvoj gospodar, لَاَمَنَ men fil الْأَرْدِ كُلُّهُمْ جَمِيعَ أَفَ أَنْتَ تُكْرِ هُنَّاسَ حَبْتَ يَكُنُوا مُؤْمِنِينَ I da tvoj gospodar hoće Svi li ljudi na zemlji vjerovan Hoćeš li ti prisilit Ljude Pa da postanu vjernici Silom se ne može to postići Niti Allah hoće da pokaže Čudo pa da svi vjeruju Ne, nego hoće da se Pokažu oni dobri Od onih koji ne valjeju Da se odvoji Jer u džennet neće ući Osim dobra duša Osim čista duša Allahu ne treba kvantitet, već kvalitet. I džehennem će se jednoga dana napuniti. Dana kada bude pitan, helim te jesi li se napunio? Pa će odgovoriti, helmin mezid, ima li još? Kako će to džehennem odgovoriti? Za džehennem ima usta da odgovara. Isto onako kako je Allah uzvišeni dao da progovori ovaj komad mesa u našim ustima. Kako to govori? Kako je to dao da govori komad jedan mesa, ovaj jezik naš? Eledi empaka kulleši koji je dao da progovori sve i živo i mrtvo. Pa će čovjek reći. وَقَالُوا لِجُوا لُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَ Reći svojim kožama لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَ Zašto vi sljedočite protiv nas? قَالُوا أَلْتَقَنَ اللَّهُ Odgovorit će dao je da progovorimo onaj koji je dao da progovori sve živo. Jer Allahu tebara kao ta'ala nije ništa teško. Ne ima težine za njega. Ne ima nemoguće. Pa su pokušavali mušlici u Mekki. Resulu a.s. Svašta reči. Pokušavali su na bilo kakav način odbaciti istinu sa kojom je došao. Govoreći da mu je objavljen melek trebao je sa njim doći melek da ga mi vidimo svojim očima pa da onda vjerimo ali Allah to neće Allah neće to tako Allah hoće da se pojasni istina da se pokaže pravi put od krivog puta jer da hoće Allah on svojom moću Može da da svi vjeruju. Ali većina ljudi neće vjerovati. I jehenem će se napuniti. Hel min mazil progovoriči. Ima ali još ima ali još stražiće. A džennet će još ne popunjen biti. Pa će Allah uzvišeni Azza vajal stvoriti za džennet stvorenja koja će biti za žennet, koja nisu živjena na dunjalu. Jer je i žennetu obećao da će ga napuniti. A ljudi će u djehennem pohrliti. Kada se kaže Adamu, aleyhisselam, ja Adem pa se on odazove i kaže lebbejke Allahumme lebbejk wal khairu fije dejte. Odazivam ti se Allahu oazivam, svako dobro je kod tebe, a Allah te varke o te aala mu kaže, arč nar, Pošaji od tvog poroda ljude uđhennem. Pačepitati kem hum jarab, koliko je njih o moj gospodaru? A onda će mu se reći od 1999 i 9. I to je dan kako nam tumači Resulullah a.s. To je dan i to je čas. Dan kada će djeca od oteškoće. Kada čuju to vizu. Od 1999 i 9 odlazi u djehenne uzorila. I kada vidimo po svijetu, današnim dunjalučkim očima, koliko ih je po kapićima, koliko ih je po nevaljastom putu, a koliko ih je u džami, pa tako i doći. Allah najbolje zna. Šeitani pozove, obje ručke se prihvataju toga. Jeste da će kriviti toga šeitana prokletnika, ali šeitan će reći, Oma kanalija, alejkom mi sultan. Ja nad vama snage nisam imao, ni vlast. Illa enda autukum, samo što sam vas pozvao, peste džepke, pa se odazvali, objelički. Šejtan traži svu noć, nemoj spavat, budi u dimu, budi u nervozi, budi u nevaljastom životu, sem je na vajatanju, čujemo i pokoravam se. A Allah kaže, pet vakata namaza totkera hatog duši. Ljepota u ime Allaha da dadneš, da se žrtvuješ. Teško. Ono što šeitam traži od čovjeka puno teže, ali opet mu se ljudi odasivaju. I kažu, leula unzi le alejhi melek. Što mu ne bude objavljen melek? Neko čudo velikog. فَيَكُونَ مَعَهُ نَدِيرًا pa da uz bude taj koji će nas opomijati. Pa da Allah htio pokazao bi nam se, pa ne bi bilo nevjerno. Ali to Allah nije cilj. اَوْ يُلْقَ إِلَيْهِ kenzun ili što mu nije data jedna velika riznica اَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ minha, ili jedna bašća, bostan iskoje koje će uvijek imat šta jest Zašto on kao Allah o poslanih može ogradniti? Zašto vi muslimani, ako ste napravome putu, što vi se možete razboliti? Što Allah Allah ne pa se razbolite? To govore i dan, dan. Što vas muke i nedaće i nesreće zadešavaju u vašem životu? Zašto Allah dadne ne pa grom udaraju mu naru? Kad je to Božija kuća. Govore to do današnjeg dana. Ali da Allah hoće pokazao bi nam čuda još na Dunjaluku. I promijenio bi svoje zakone. Ali on ne mijenja svoje zakone zbog nas ljudi. Jer Allah ima svoje sunnete, svoje zakone. Nećeš naći promjene Allahovim zakone Te promjene su bile u vrijeme Allahovih poslanika. I te promjene se nazivaju mođizama. Nad naravnim pojavama, čudima. Da pokaže štapom, pa se raspolovi mjesec, to je muđizam. To je nešto nadprirodno. Nije normalno, nije. Uobičajeno. Da čovjek koji je umro, da ustane živ i stoji neobičajeno, da se štap pretvori u zmiju. to neobičajeno. Ali to se nama ne dešalo. Ali od Allahove milosti imamo ovo čudo, ovo muđizu. Ovaj kurva. Koga uči danas Kao da svojim očima vidi onaj mjesec kako se raspolovio i mnoga druga čuda. To je ta muđiza koja ostaje do jametskog dana. Zašto? Jer ne više novih poslanika. Pa da ne bi danas ljudi imali opravdanje da kažu, pa ne znamo prije 1400 godina. Mi smo to čuli, ali nismo vidjeli. Šta su oni prije nas bolji koji su to vidjeli očima? Hoćemo i mi svojim očima to da vidimo imate primjer i imate priliku da to svojim očima vidite. Kako ćete vidjeti? Iqara bisni rabbi kalladihale. Uči u ime tvoga gospodara koji stvari. U ime tvoga gospodara koji stvari. Uči pa ćeš saznat istinu. Vidjet ćeš čuda. I to ostaje do kijametskog dana. To nije kratko trajno. Vakale valimune i na kraju ništa više nisu mogli reći, već kažu zulumčarici Allah takve ljude nazija zulomčarima. I mogu li biti veći nepravednici i zulomčari? Ti svome roditelji, koji te odgojio, koji je žrtvovao za tebe svoje noći i svoje dane, svoju mladost i svoju snagu, svoj rahatluk i raspoloženje i mnogo toga što mi znamo i ne znamo, kada bi im rekao neću, ne poštujem te. Okrećem glavu od tebe. Idi u starački dom. Šta bi to značio? Ali reči Allahu, koji je stvorio i tebe i tvoje roditelje. Koji ti je dao na faktu? Koji ti je dao blagodati tolike da ih ne možeš ni pobrojati. Ovu havu, ovaj zrak koji ne vidiš očima, a bez koga ne možeš živjeti. Kada bismo smo uzeli to na braja? Pa opet okrene glavu i kaže neću. Ne priznaje, nisam vidio. Ne uzuvila. A Allah ga pušta. Ne bi li nekada te ove došlo? Jer vallahi kad duša izađe iz tijela nikada više kada bi se svi ljekari svijeta sastali, nikada u ovo tijelo više neće vratiti. Osim Allahovim emerom, Allahovom odredbom, a to je ono što se spominje u Kur'an kerimu, i kada se duše sastanu sa svojim tijelima. To jeste kada nastupi proživljenje. Allahom odredimo. Ali prije toga više neće biti. Niti će se kad na ovaj dunjaluk vratiti, već samo je pred njim. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَهٌ إِلَا يَوْمْ يُبَعْدُونَ Berzeh taj zagrobni život, a i za toga kijametski dan, dok ne bude proživljenje i odgovaranje za svoja Dakle, to su najveći zulomčari. Oni koji neće da priznaju istinu. Ko su to zulomčari? Svi oni koji se okreću od ovoga Kur'ana danas. I ne ima druge vjere kod Allaha priznate osim Islama. In nad dina inda Allahi l'Islamu. Vjera kod Allaha jeste Islam i ništa drugo. Danas nije kršćanstvo i židostvo kod Allaha priznato nije. To je onda bilo priznato. Za vrijeme njihovih poslanika. Jer kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pa ugleda, to jeste, ugledaće na kijameckom danu veliku skupinu ljudi koji prekriže horizont. Pa pomisli, to je moj ummet, kad mi se reče, to je ummet Musa alaihi wasallam, njegovi sljedbenici, ali ne današnji, jer oni danas, ovi danas ne slijede Musa alaihi wasallam. Nisli današnji kršćani slijede i stale, nego oni u njihovo vrijeme. A danas ne priznaje se druga vjera osim Islama. Hadis Resulullah, ali i sato sahih, koji se spominje u El Jamio Sahiru, kaže Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, nema ni jednog ni židova ni kršćana koji danas neće da vjeruje u mene, a da neće biti djehenem lija. Nije mu dovoljno da vjeruje Musa Alisa i da kaže da vjeruje i Mora vjerovati ovoga Allahovog poslanja. I govore ti zulomčari i govoriće do kijametskog dana. A to su najveći zulomčari koji poriču Allahovu riječ i Allahove ajet, A ima i među nama onih koji smo, nažalost, olako se sa Kur'anom ponijeli. Pa se ne uči u dugim noćima. Pa se ne uči u određenim vremenskim dužnim periodima. Osim u određenim dužnim vremenskim periodima. Kur'an se uči u tri dana. Ili u sedam dana. Ili u deset dana. Ili u dvadeset. Ili u mjesecu, ako ne može ni tako, onda u četrdeset dana ne smije muslimanu proći, a da jedan put Kur'an cijeli ne proći. Moramo sebe izvagati, prije nego što budemo vagani i ispitivani. Da ne dođemo sutra na kiametki dan, a Allahov Resul A.S. kaže Inne kaumit tehadu hadal Kur'ane mehđura. Onaj od koga očekuje Bošefat. I nadamo se šefatu da nam on ne bude protiv nas svjedokom. Da ne kaže moj narod je napustio ovaj Kur'an. Nije ga učio. Nije znao o čemu govori ovaj Kur'an. Kad mu'min uči ove ajete i kaže vakala valimune i kažu zulumčari. Tomu jaša njegov iman Znači zulumčari koliko god imali kola i aviona i napred kao ovog To neće biti zadugo. To sva kako ne znači da to nama ne treba, ta kola, i ti avioni, i ti rakete, i ta naoružanje. Kao muslimani treba da smo prvi i najbolji. To je već druga tema. Što smo i na tome polju, nažalost, popustili kao ummet. Pa mi je zna da mi to proizvodimo kao ummet. Mi smo muhtač drugima. Pa vidimo šta se radi i šta se radilo i kod nas u Bosnii i na Kosovu, i u Čečernji, eno najnovije vijesti u Filipinima, i na drugim mjestima. Sve oko muslimana se vrti. Što jer nije ono ostvareno muslimansko, muslimanska snaga i muslimansko jedinstvo u svijetu kako bi trebalo da bude. A ovo je taj kitab koji ujedinjeni. Mimo drugog ne ima. Mimo njega drugog nema. I kažu zulončari, Vi samo slijedite čovjeka koji je opcihren, očara, a i on je taj koji pravi sihr. Hoće da kažu, ovo je jedno posredno priznanje njihovo, gdje kažu, toliki uticaj Kur'an ima na ljude, da onaj koga čuje kao da je opcihren, kao da je očaran, toliki uticaj Kur'an ima. I zaista je tako. I mi vidimo. I kada čovjek razmišlja o Kur'anu, a Boga mi na drugi način, kada vidimo da je neko bolestan, pa mu se uči Kur'an, vidimo posljedicu toga izliječenja i koristi učenja Kur'ana. I Resul Alistana je učio Kur'an. Kada bi bio bolestan. Svakako Allah je dao lijekove. Za svaku bolest dao je i njen lijek. Osim starosti i smrti. Ali, Kur'an je najbolji lijek. Ne znači to da će čovjek odbaciti lijekove, da se ne treba liječiti. Ali, učenje Kur'ana ima poseban jedan utjecic. I treba to vidjeti i iskoristiti. Umhur kejpa darebu lekel emsal. Pa mu Allah tabaraka ta'ala kaže pogledaj kako ti oni razne primjere navode Šta ti sve govore? Kakvim opravdanjima se opravdavaju da ne bi prihvatili ovaj Kur'an? Fe ballu, pa su otišli na krivi put. Fela jeste fi une unese bila i ne mogu nikako izaći na pravi put. Jer onaj ko odbacuje istinu, kako će je prihvatiti? Ovaj Kur'an je lijek. Ali lijek onome koga prihvata, a ne onome koga odbacuje, dođe ti lijekar i dat neti šaku lijekova. Popije lijekove, lijekove koristije. Bez obzira što su to lijekovi sami posebni, ako ih ne popiješ i gledaš samo u njih, neće biti od toga koristi. Tako je i to. Bez obzira što je kur, lijek, ako ga ne prihvate ljudi, neće imati koristi. Tako je i to. Pored Kur'ana oni traže nešto drugo. Nalazi opravdanja da, da se Kur'an ne uči i da se po Kur'anu ne radi. Fe dallu pasu na krivome putu i neće izaći napraviti. Jer nema pravog puta osim Kur'ana. Tebara kalladi inšae ge'ala leke kajran min dalik neka je uzvišen onaj koji ako hoće, a obećao je Resula, ali isto je sam da će mu to da leke min da će ti bolje od toga što ti oni spominju od dunjalučkih ovih dobara a šta je to džennatin teđiri min tahtihel enhar džennete džennetske bašče ispod kojih Teku rijeke leke, kusura, I daće ti Dvorce u džennetu Koji je stvorio ova i ovolika Čuda na Dunjaluku Zato mu je teško to stvoriti na ahire Dolaze Resul A.S. Ashabi i kažu Boži poslanić Vladari Perzije Vladari svijeta Spavaju u svili i kadifi, a ti si Allahov poslanik. Spavaš na hasuri. I to ostavlja otisak na tvome mu baret fijelu. Boži poslani da ti nešto priredimo od ovoga dunjaluka. A on im odgovara. Moj primjer je kao primjer putnika. Koji je zastao ispod jednog drveta da se malo odmori i nastavio svoj put dakle mi smo putnici na ovome dunjaluku nismo došli radi uživanja već radi rada i zarade za ahiret i ono što čovjek zaradi na dunjaluku nije mu to cilj to mu je sredstvo za zaradu ahireta dadne u džaniju pomogne neki hajrli projekat islamski školu medresu Dadne da se nešto od islamske literature proširi. Pomogne mektebe islamske. Ode na hađu. Pomogne svoju braću. Kojima je pomoć najpotrebnija kada su napadnuti. I tako dalje. Ta sredstva ti ostavljaš tavo za ahiret. Ostavljaš tebi. To će ti koristiti. Nisi ih potrošio. Jer hadis resula, ali sad sam kaže. Ma neka sa malom nisada. Neće se umanjiti i metak od sadake. Neće se umanjiti, povećat će se sigurni. Ono što daš, to je tvoje sigurno. Bel kedzebu bisaati. Ovo smo htjeli sada da čujemo. Šta je razlog pa oni toliko odbijaju prihvatiti istinu i Kur'an? Prihvatiti islam, reći Allahu Allahu Akbar. Semijana pa pasti na seždu. Da budu kako treba. Šta im to smeta pa da takvi budu? Odgovor kuranski je Belkezdebu bisati. To je ono. To je ono. Zbog čega oni neće da prihvati. Oni čas proživljenja poriču Neće da priznaju da će sutra stati pred Allaha uzvišenog i da će odgovarati za ono što su radili na Dunjalu. Drugim riječima hoće da su slobodni, hoće slobodu. Neće nikakvih takozvanih stegra, neće niko da ih kontroliše, da im kaže ovo radi, a to nemoj. Hoće da živi bez ikakvih granica i principa bez ikakvih propisa neće vjeriti oni poriču ahiret i zato o to sve govori da oni hoće reći ima ahiret i ima proživljenje drugačije bi oni postupali na ome svijetu pripremali bi se za polaganje računa na ahiret ali oni toga neće da prihvati oni to konstantno odbacuju i govore eza kunna izaman wal rufatan zalka budemo kosti i prahi prašina da e inna lamabuthuna khalqa jedita zar ćemo mi biti proživljeni u jednom drugom liku i obliku kako to kako to može biti kad istrohnem Kad ova krv više ne bude korala našim žilama. Kad nestanemo u zemlji i budemo zaboravljeni. Ko će to bit da nas proživi, da ustanemo iz te zemlje i da nas pita pojedinačno svakoga o svakoj sitnici što smo radili. Ko je to? A onda i odgovara uzvišeni Allah. Evala jedkurul insan. Zar se ne sjeća čovjek? Zar je zaboravio? A ime mu je insan. Onaj koji zaboravio. Zar je zaboravio? En na haleknahu min kablu, da smo ga mi stvorili još prije. Olem ljeku šeja, a nije bio ništa. Kako si nasto? Gdje si bio prije hiljadu godina? Šta je to tobom bilo? Kad ni tebe ni tvojih roditelja ni ovi kada razia nije bilo, viesi bio. Oni stavili nije dobro postajao. Walam tekush ayah, ani sibio ništa. Hal ata ala al insani hid min al Jeli bilo nekada vrijeme? Jeli sestan čovjek toga? Lem yekun şey kada čovjek nije bio ništa vrijedno spomena. Jesi bio, šta je to bom bilo? Pa kada te Allah stvorio iz ništa, zar mu je teško po drugi put da te stvori iz nešta? Stvaranje nebesa i zemlje je veće nego stvaranje čovjeka, ako su ljudi toga svjesni. Pa kada nam je prvi put pred našim očima pokazao to stvaranje, Zar mu je teško drugi put da nas stvori? Zar roditelji stvaraju? Oni ne znaju ni kako će dijete biti, ni koliko će biti, ni hoće li živjeti ili neće. Hoće li biti muško ili žensko? Oni u tome ne odlučuju kada će doći i hoće li ikako doći na svijetom. Nisi čovječe pitan kada ćeš doć na Dunjalu i nećeš bit pitan kada ćeš sa njega otić koliko mlađi od nas je već otišlo. Vakem min sahihim mate min gajri illetin vakem min seqimin ašahidem min ad dehri kaže ilan aravski stih. Koliko je zdravih umrlo bez ikakvog razloga, bez ikakve bolesti, a koliko je bolest živjelo poduže vremene. Eđavi i odredba koliko će živjeti, to je Allah propisa. I čovjek, i time čovjek ne treba da se bavi. I bolje je što ne znamo, elhamdujila. Jer kada bi smo znali, malo bi bilo onih koji bi zdrave pameti dočekali taj eđer. Da zna da ćeš toliko ostati, toga datuma preseliti. Elhamdulla kad se ne zna. I bolje što se ne zna. I ne treba se timni ni baviti. Došli su na jedan čovjek, Ebu Dja'apar el-Mansur, Pokaza mu se, menek smrti. I ovaj da iskoristi priliku, pita koliko mi je ostalo mog eđela. Koliko ću još živjeti da bi to iskoristiti. Pa da je Allah i Allah bih Pita koliko ću živjeti vremena. A ovaj mu pokaže ovako pet. I probudite čovjek. U gorem stanju, nego što je legao? ne samo da se nije smirio već mi je sad teže pet, jel pet minuta pet dana, pet godina šta je pet, još mu teže iz ovih učenjaka u to vrijeme bio Ebu Hanifa, Rahmetullah, Ali i pita, kaže, objasni mi ovaj san šta to znači, pitao sam meleka smrti, koliko mi je ostalo eđela, koliko mi je ostalo vremena do smrti, on mi pokaza pet kaže, pa zar nisi to znao Allah uzviše mi kaže وَعِنْدَهُ عِلْمُ سَاعَ Pokazuje ti, melek smrti ti pokazuje da je to od stvari gajba, od stvari nepoznatih, koje Kur'an spominje da je pet takvih vrsta nepoznatih stvari čovjeku, a Allahu dobro poznati. Ti pitaš onome što ni melek ne zna. Pa ti je rekao o tih pet stvari, a tih pet stvari jeste saa, Kod Allaha je znanje kada će ki ametski dan nastupiti. O I on je taj jedini koji ispušta kišu. O ja ma fil arham", I zna šta je u majčini utrobalo. Je li sretan ili nesretan, je li džennetlija ili džennemlija i kakva je njegova sudbina u budućnosti. Oma tedri nefsum ma da teksibu gada i niko ne zna šta će sutra zaraditi. Oma tedri nefsum bi eji ardintemut i niko ne zna u kojoj zemlji će umriti. Kad ne znaš u kojoj ćeš zemlji umrijeti, pogotovo ne znaš kada ćeš umriti. Jer možeš u jednoj zemlji biti stalno, a kad ti dođe Eđel, baš tada izađeš u drugu zemlju. Ko što se spominje, kod Sulejmana a.s. Da je u njegovom međlisu došao omelek smrti. Pa pogleda u jednog od prisutnih. I dobro se u njega zagleda. A ovo me ne bi pravo. Ne bi mu drago što to u njega tako gleda i pogleda. I zamoli Suleimana a.s. Ovaj prisutni, zamoli ga da ga prebaci pod hitno u najudaljeniju zemlju. Iz Kudusa da ga prebaci u Indiju. I ovaj mu udovoljio u tome. Jer mu je Allah dao tu muđizu. Da je vladao vjetrovima. Izutra u jednom času bi prevalio toliko udajnost. Koliko bi se mjesec dana išlo. A isto tako i na večin. I prebaci ga tamo. Pa pita Suleyman alej Šta ti je bilo neobično? A ovaj melek smrti kaže... Neobično mi je to što mi je naređeno da za nekoliko trenutaka dušu toga i toga uzmem u zemlji Indiji, a našao sam ga kod tebe. Našao sam ga kod tebe da sjedi. Otko don ovde kad moram za nekoliko trenutaka mu dušu uzeti u Indiji? Pobjegao svome eđelu, nije mogao tu se strpit, nije mogao tu ostati. Onea Tedri i devom bi E je erdin temut, niko nezazna o kooj zemljeće omrijti. Ali movo im se toga ne boji i nijemu to zabonetka, Kad veš vaja omrijjeti i samoog gdje idemo i kome idemo. Naše muzlišenog gospodau, da nije tako čovijek bi svisnost pameti. i zato vidite nevjernike, da ne smijunim izlito smrti i lako miste onda one svoje gropove, Ukrašavaju vijencima I prave spomenike Ne bi se oko tih spomenika zabavili Da ne razmišljaju o smrti A sutra vaja leć u tu zemlju Dole među crve U tu zemlju Tvoji najbliri da te spusti I kriša I hladnoća i uročina I ništa I završeno I istruhlu ćeš i nikad više nećeš bit živ I ljudi će te zaboraviti I zemlja ćeš postati i nikom ništa. Gotovo. Doći je druge generacije, ali tebe više nikada na dunjalku neće biti. Pa to je za užas, to je za poludit. Ali to će nekada kjateri poželjeti. Na kijameckom danu, kada budu i životinje proživljene. Pa kada se hakovi među životinjama budu izravnavali. Kada ona šuka, ovca bude vratila rogati, koja je udala na ovom dunjalu. Pa nakon što se ta prava među životinjama izravljaju, onda će se reći da budu pretvorani u zemlju. Prah i prašina. Tada će reč, kafir reći. Reći će da sam bodo i ja prah i prašina postao kao što su ove životinje. Ali ne, ne može tako. Ima nešto drugo. Što im je? Obećano još na dunjalu kuda će ga imati. Bel kezebu bista'ati. Oni su ti koji poriču kijametski dan. Wa a'cedna, a Allah tabaraka od ta'ala kaže a mi smo pripremili li men kezebe onome ko bis bista'ati kijametski dan sa'ira razbuktalu vatru. Drugog njima lijeka, nema. Pa će govoriti Bože, vrati nas na dunjalu pa ćemo mi dobro raditi. Mi ćemo biti poslušni i pokorni. Mi ćemo slijediti svoje poslanike. A onda im Allah uzviše kaže Bel beda lahum ma kanu juhfune min kabl valav ruddu لَعَادُوا لِمَانُهُ عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَذِهُونَ Sada im se pokazalo ono što su odprijekli. Kada bi bili vraćeni na Dunjalu ponovo, oni bi se ponolo vratili onome što im je zabranjivano. Oni samo lašni. Da je u njima ikakvog hajra bilo, Allah bih uputio napravi put. Allah je taj koji upući. I da je da neko zavoli hajru koji je dao da i vi nama zavolite i da su vam džamije drage pa da svoje vrijeme ovdje provodite u Allahovim kućama. Kada vidi Allah hajru nekome, Allahu je više stalo i Allah više voli nego što si ti voliš i nego što si ti svjestan voli da budeš napravome. Ali u takvima ni najmanje hajra nema ima. Niti će ikada biti. Pa kada bi bili vraćeni na dunjaluku opet bi se vratili istim onim haramima kojima su se prije na dunja od njih nikakvog hajra ne ima to je ta tajna što oni neće u ahiret da vjeruju i vjerovanje u ahiret u kijamecki dan završavajući ove ajete vidimo da nas uzvišeni Allah će lešanuhu ojačava u našem imanu. Da ne bismo pokletili, da se ne bismo zavarali, da nas drugi ne biše prevarili. Mi imamo veliko i najveće blago, što ga ne ima niko na dunjalu. Ovo čisto u vjerodini Islam. Allahovu objavu koja je došla do nas, koji živimo 1400 godina nakon objaviti. Dao nam je da je ta objava čista i izvorna, ista onakva kakvu je učio Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Drugi bi dali, ne znam koliko blago i bogatstva da to imaju, ali ne zastužuju to. Jer su je svojom rukom iskrivljavali. Mi kao ovaj, danas dolazimo sebi, alhamdožda, ne samo kod nas u Bosni. Nego i na drugim svim mjestima u svijetu. Ljudi se vraćaju vjeri. Vjera posta je ljudima pristupačna. Dolaze te obe. Onaj koji dojuče nije znao za nama, danas spada Allahu na sečnu. Onaj koji je dojuče živio po haramima i po kapanama, danas, alhamdulillah, živi po Allahovim naradbama i u Allahovim kućama ovim džamijama. Danas je Allahu okrenut. I to je velika Božja blagodat. I to se izdana u dan sve više povećava. I to din dušmani ne mogu zaustaviti. Ali moramo biti svjesni. Da se do dženneta ne može lako ni jednostavno doći. Halvama i baklavama. Putem na kome su ruže. Već je put do dženneta Trnovit. I Allah uzvišeni nas obavještava o tome da će kafiri velike imetke trošiti i potrošiti na putu našeg skretanja sa pravoga puta. Mnogi danas muslimani nisu svjesni toga. Da im se pod okriljem nekakvih sloboda, nečega, pokušava drugim riječima reći: riječi, "Ostavite vi svoj Kur'an. Ono za su se borili i ginuli vaši predci, vi to ostavite." Innallezina kafarun yunfikun amwalahum liyasuddu an sabilillah. Oni koji Ne vjeruju, troše svoje imetke da skrenu sa Allahovog puta. Kakav će biti rezultat? Fesejum fikuneha potrošit će izdaista. Što znači, ako se radi o pojedincima ili o državama, nastupit će kod takvih krize ekonomsnije. Pasit će u nestašicu. Thumme tekunu alihim hasraten, jer nije se lako protiv Allaha boriti njegove vjere. Propašći. Zatim će im to biti uzrokom njihove tuge i nesreće. Zatim thumme juglebun, zatim će biti pobjeđeni. Nakraj će katri biti pobjeđeni. I to je završno na dunjaluku svaka. A na ahiretu, keferu. A oni koji ne vjeruju ili a djehenneme jučeru, bit će prema djehennemu proživljeni. Djehennem će im biti kibla kojoj će biti okrenuti, u čijem pravcu će biti okrenuti da se upute i da idu u njega. I zato muhminija ništa ne gubi. Tvoj namaz, jedan koji klanjaš je preći nego stotinu plata koje dobiješ do njalučki. Jer za njega ima Allahova plata To što kažeš da si musliman I pokazuješ na svojim dijelima To je bolje nego Sva bogatstva na dunjalu To što svoju djecu U dini i imanu odgojiš Jedan mu'min Nikada ne gubi na dunjalučkom Ome životu Pa ne da će zadešavaju Pa ga iskušenja Zadešavaju Ali to ne vljenja od njegove vjere, ništa. Čak postaje jačiji, čvršiji i ustrajini na Allahovom putu. Takav jedan mu'min koliko god se žrtvoji na Allahovom putu, svemu je draži, Što mu je Allah dao da može učiniti nešto za ovu vjeru. Jer mi ne doprinosimo praktično svojoj vjeri, već sami sebi radom za ovu vjeru. Svrstavamo se u red Allahove vojske. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ A vojsku tvoga gospodara niko ne zna osim on. Svrstavamo se u tu Allahovu vojsku. Koja će biti i tamo inša na Kijametskom danu poredana u Sapove pri ulasku u Đenne. Molim ozvišnog Allaha danas ojača učvrsti i pomogne pred Dunjaločkim iskušenjima danas nas učini od svojih iskrenih čestotipih robova sa kojima je on zadovoljan. Amin ya rabbana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an